Més del 50% dels immigrants adults establerts a Barcelona han participat en alguns dels cursos de català que ofereix el Consorci de Normalització Lingüística i les entitats que hi estan associades. És el càlcul que va fer ahir el president d'aquest organisme format per l'Ajuntament i la Generalitat, el senyor Ramon Nicolau, que va destacar que de les gairebé 40.000 inscripcions a diversos cursos es van fer l'any passat a la capital catalana més de 28.000 van ser de persones d'origen estranger la meitat hi ha ja trinoamericanes. Aquestes xifres, que quadripliquen les del 2001, representen, segons va subratllar en Ramon Nicolau, que a prop del 20% de la població forana adulta que viu a la ciutat de Barcelona, és a dir, dos de cada deu immigrants va estudiar català al 2010, principalment en els cursos de nivells més baixos i d'acollida. El perfil, no obstant, varia quan es passa als cursos intermedis de suficiència i superiors, en els quals predominen amb un 40,71% dels alumnes nascuts a Catalunya. Però tot i així un gens insignificant 18,5% dels alumnes d'estudis superiors són sud-americans.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 Com ja sabeu, tot un prop és el magazín informatiu d'aquesta casa. Avui, per acompanyar-nos, tenim l'Anna Presas. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs el nostre programa s'emmet cada dia, de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Anem a titulars? Ara, doncs. molt bé. Doncs amb titulars hem de dir que ahir Xavier Trias va passar per aquí, per, per Sant Andreu, per presentar les prioritats de Convergència i Unió a Sant Andreu. El president del grup municipal de CIU, Xavier Trias, va assistir a ir-se a Sant Andreu i d'entre altres temes va referir-se a les eleccions primàries del PSC. Segons Trias, aquestes depenen molt poc el, desperten molt poc interès en els ciutadans, menys que la consulta de la Diagonal. Trias ho va afirmar en el primer dia de ruta preelectoral pels districtes, ir a Sant Andreu. Trias va aprofitar la visita per presentar un decàleg amb les prioritats que reserva per als nostres barris si guanya l'alcaldia. Trias proposa millorar la seguretat, promoure el comerç i la pro de proximitat i la generació de riquesa. Molt bé, i ara ja anem directament a conèixer el que passa a la Trinitat Vella perquè ha estrenat, ha estrenat el seu primer aparcament públic. Reivindicat des de fa uns 10 anys, el primer aparcament públic del barri de la Trinitat Vella és ja una realitat. Els veïns van poder visitar-lo diumenge al al migdia durant una jornada de portes obertes organitzada per l'Ajuntament. El pàrquing, amb accés pel carrer de Galícia, està gestionat per l'empresa municipal BSM i ofereix 118 places d'estacionament en un preu de 75 euros mensuales. Les places ja estan assignades als veïns del barri. Molt bé, i continuem parlant de la Trinitat, ja que el pla de transformació de la presó fa un altre pas endavant.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 sobre cómo se ha de transformar urbanísticamente aquel sector, concretamente si prevé la construcción de 450 habitates nou, 173 de los cuales servirán per rachutar els cinquecients dels blocs que ara s'agrupen darrere del penal y que serán en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 Botifarra, preus de porc, peus de porc, capipota o fabas a la catalana per esmorzar. La taverna de Can Roca deixa el cafè amb llet per la sobretaula i aposta des, del, des de les 8 del matí per la cuina catalana feta amb productes frescos i de mercat. Aquest restaurant, Andreuenc, ha obtingut per segona vegada el Premi Gastronòmic al millor esmorzar de Forquilla que otorga la publicació Time Out. Molt bé, i parlem de la Biblioteca Ignasi Iglesias, ja que continuen els actes de celebració del seu 75è aniversari. Des de que va obrir el 1935 la Biblioteca Ignasi Iglesias i fins l'any 59, la seva bibliotecària Francesca Ferró i Llorella escrigué un diari on consignava la vida de la biblioteca i de retruc la dels entreguencs i entreguenques, donat que la història de l'equipament cultural va lligat a la història de la nostra vila, Sant Andreu. Aquest...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 Les biblioteques al llarg del curs escolar i fins el 31 de març aniran recollint les vostres obres i es donaran a conèixer a través d'aquest bloc. Molt bé, i ara parlem de les cases de barates del Bon Pastor perquè l'Ajuntament diu que conservarà algunes d'aquestes. Segons paraules de la presidenta de l'Associació de Veïns del Bon Pastor, Paquita Delgado, ahir, a aquesta emissora, l'Ajuntament conservarà algunes de les cases barates del barri del Bon Pastor, algun d'aquests habitatges construïts al motiu de l'exposició universal de l'any 1929, passaran a ser un nou equipament i acollirà una mostra sobre la història d'aquest barri del districte de Sant Andreu. Dins... Doncs ara parlem de l'obertura del procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. La sol·licitud per demanar ajut i becas continua el seu calendari. 14 de febrer, publicació de la llista provisional dels beneficiaris i a cada districte. Del 14 al 16 de febrer, període de reclamacions a cada districte.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 I encara ens queden dues informacions per comentar-vos. Una fa referència a les obres de millora al carrer de Sant Mateu. Continuen les obres d'arranjament del carrer de Sant Mateu en la seva totalitat, accés Rambla de l'11 de setembre i accés carrer de la Santa Coloma, per tal de millorar-ne l'accessibilitat la, la i la circulació de vianants. Les actuacions constituiran la remodelació de la calçada i la renovació de les voreres, tot transformant la secció del carrer en plataforma única sense aparcament.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 Molt bé, doncs ha arribat a aquest punt. Nosaltres, que el que fem ara mateix és fer una petita pausa, però no marxeu perquè avui és dimecres. I què passa els dimecres en, aquesta, en aquest programa, en aquesta emisora? Doncs que tenim l'habitual tertúlia. I avui s'espera, doncs, doncs, no com la setmana passada, que va ser molt emocionant, sinó eh, canviarem de tema i intentarem doncs, cercar. Algun tema doncs que sigui del vostre interès. Això serà de quins moments el que fem ara mateix és una pausa i tornem tot seguit fins ara, passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí una altra vegada. Recordeu que teniu dues vies de contacte per si voleu intervenir en algun moment en aquest programa. Una és el 93 345 6454, el telèfon el meu 3 345 6454. i també podeu accedir al nostre mail que és d'informatius que, doncs, evidentment, està a la vostra disposició per si voleu fer-nos arribar qualsevol tipus de queixa, dubte, suggeriment, opinió... Doncs, tot això estem oberts en aquest programa. I ara l'Anna Presa ens presenta doncs, els nostres tertulians d'avui. Eh, avui ens acompanyen Maribel Rubio, tècnica de Radio Trinitat Vella, Joan Francesc Calbarcín, director i presentador del programa Dosi Recomanada d'aquesta casa i Gauden Sastre, B.I. de Sant Andreu i Voluntari Social. Moltes gràcies. Bé, doncs bé. hem de dir que uh, a Microtancat uh, hem parlat de uh, CaixaBank, que ara diuen doncs, que es transforma... Uh, la Caixa, eh, perdó, la Caixa es transforma en CaixaBank. És a dir, la Caixa ha aprovat la seva transformació en banc, convertint Criteria, que és una de les seccions de la Caixa, en CaixaBank, del qual doncs, tindrà el 81% de les accions. El 19% restant eh, quedarà en mans dels 310.000 accionistes minoritaris de Criteria, que amb aquest canvi es converteix en un dels principals grups bancaris de l'Estat. Els consells d'administració de la Caixa ara, ara sigues sí ja transantim. Els consells d'administració de la Caixa i de Criteria han aprovat la seva transformació en banc, El gir del negoci era el principal punt de l'ordre del dia i l'objectiu de l'entitat és reforçar la seva posició davant les noves exigències del govern espanyol al sistema financer. Doncs, eh, en primer lloc, eh, donem la paraula a la Maribel Rubio, que ens doni la seva opinió sobre... Sí, avui... que, que comenci la Maribel, vinga. Bé, bueno. econòmicament no tinc gaire coneixement, només diré una que segurament és un tòpic, però bueno, que, evidentment, si un banc o sigui sea una caixa, farà el mateix o sigui, aprofitar-se dels diners dels demés això, aquesta és la meva opinió que, eh, espero que almenys eh, l'obra social que, te, que està fent la, sigui, la segueixi fent i bueno, d'aquella manera que tampoc és que facin una obra social molt, molt bona eh? pagar-la pagar a la infanta això sí que li fa però... estem però, catastrofistes no? avui, sí, avui, estem, avui estem molt malament jo, jo em prendria una aspirina, com a mínim, perquè si no la cosa pot anar malament. A veure, eh, que els bancs guanyen diners i que les caixes guanyen diners, això és evident, mm. és evident. Si jo, si jo monto un banc, jo vull guanyar diners, perquè és els meus diners. Si monto una sabateria, mm. o si monto una fleca aquí al costat, jo voldré guanyar diners, per tant, és normal. Mm. Qualsevol persona... No, però però, però, però, però, però, però no enriquir-s'hi desmesuradament a costa dels diners. Què vol dir, desmesuradament? Home, els bancs es cobren per... Jo crec que per entrar i tot, al banc. A veure... Uh, uh, clar, uh, que jo faci una transferència d'un compte de caixa a caixa i m'estic cobrant, sí, eh? em sembla que, bueno... I sí. hi, hi moltes vegades la faig jo, que no la fa ni sí. una persona, que, di... que em podria dir, bueno, pues per, pago la, la, la feina d'aquesta persona, però és que l'estic fet jo sí. No, el sistema financer... Però, a veure, és que tot això no respon a, a la malignitat del sistema financer. No? El sistema, no. No, penso no. Que sí, que perdoneu, perdoneu, sigui... perdoneu, perdoneu, perdoneu, perdoneu. deixeu acabar el meu, el meu, el meu esquema. De... Després donarem el pas al Gaudet. Perquè, perquè, sí. perquè clar sembla com si jo tingués alguna comissió de, no, no. del banc tal. No jo, no, jo no... Soc comissionista de ningú. El que es tracta, el que es tracta, segons el meu humil punt de vista, és de l'essència de l'ésser humà. Uh -huh. És a dir, l'ésser humà és avariciós per naturalesa, tots els éssers humans o la majoria d'éssers humans volem el, el, el lucre més important o més eh, intens amb el mínim esforç, i això és una constant al llarg de la història i de, de la de persones. Torno, torno a insistir. Qualsevol persona que arrisca els seus diners i monta un negoci petit o gran voldrà extreure el màxim benefici. Els bancs no són més que botigues. Botigues que venen i compren diners. Altres botigues venen i compren sabates. Els bancs ho fan amb diners. I és normal que vulguin extreure el màxim. Per tant, com que els, els tipus d'interès han baixat darrerament bastant, és normal que et cobrin comissions per tenir una, una, una llibreta i per fer una transferència, etc etc Tot això que la Maribel, i que jo li, li, li, li dono la raó, com deia abans a Microtancat, que deia ens llevaran els diners. És clar, bueno, sí, i si la Maribel o jo fos fóssim els accionistes principals d'uns bancs, també voldríem extreure el màxim possible. I és normal, és normal. Ara, que això sigui beneficiós o, o perjudicial per a la societat, això no ho sé. Jo, el que sí, sé jo el que sí sé que els bancs, per molt perversos que siguin, i les caixes per molt perverses que siguin gràcies a aquest sistema financer per exemple, molts de nosaltres tenim casa molts de nosaltres hem pogut comprar un cotxe per tant, molt blasmar contra el sistema financer, però gràcies a aquest sistema financer s'han pogut fer moltes coses que sense... amb el nostre propi esforç no haguéssim assumit mai. Per tant, les dues coses eh, s'haurien de tenir en compte. El Gaudens Estre també té alguna cosa a dir-nos? Sí, mira, jo penso que, que efectivament, o sigui, hi ha persones que l'avarícia és el seu, la seva finalitat, i que, però que, que sigui eh, l'ésser humà avariciós per, per natura, jo penso que, que també hi ha un sentiment de, de compartir les coses. Sí, sí, sí. I, i, les veure, coses són, si, són compatibles. Ara, ara eh, ja després, o sigui, si vols, es replica. Eh, però jo penso que, que d'ahir rau la, la, la finalitat de l'Estat. En mesurar quin ha de ser, si realment hi ha avarícia o hi ha el que tu dius, eh, bon... Bo, eh, bon sistema de, de financiació i just eh? si ha avarícia o hi ha justícia i jo penso que eh, ara per ara els bancs estan operant en avarícia i això no m'ho ningú perquè mira i és més, jo m'aniria més amunt perquè tot el sistema financer realment només està en mans de quatre i estan collant a tots que ells ens estan esclavitzant Esclavisant, sí senyor perquè ara, per exemple hem de baixar eh, hem de pujar el número d'anys de, de, de cotització eh, però ningú diu que eh, totes les rendes del capital tinguin una fiscalitat justa, i això és per mi el més important, i que després, o sigui, tot això es, es digui que clar o sigui, no hi ha més remei eh, baixar el sou, el sou dels funcionaris o del de, sou de qui sigui. Però ningú diu que, per exemple, aquest, aquests governs han salvat la cara dels bancs eh, i que després ells tenen unes rendes supermilionàries i que ningú controla. I, I aquestes coses, jo és les que m'encenen. No és en si, és que, per exemple, el que, que diem que ara una transferència eh, t'hi cobrin un, un tant per cent, per què no es cobra un tant per cent per les, traf, les, les operacions en borsa? I s'acabaria tota, la, tota la, la, la, la, la crisi, perquè resulta que si aquests senyors que estan especulant, que inclús especulen amb els fons de pensions que tu vols eh, instituir i que després ells els dediquen al el que sigui a, a, a fabricar eh, armament a, a fabricar eh, eh, medicaments que després neguen a gent necessitada i coses d'aquestes i dius, bueno, fins a quin punt el guany d'uns pocs pot eh, empobrir a tota la societat i el govern no fa res jo és el que em pregunto no és que sigui un, una caixa per, per ordre de, de la la comunitat europea s'ha de transformar en banc perquè fora no existeix però això que aquí teníem i que penso que estava bé l'únic que s'ha de fer és regular que efectivament això vagi a, a, a un fons social i que no vagi pues, a, a, a sufragar una campanya electoral o eh, que es, es doni una hipoteca a, una, a un senyor que no té, no, no té cales i que després com que no pot recuperar-la pues, el, el, la caixa per diners perquè ara per exemple un de de dels problemes que tenen les caixes és que tenen moltíssims edificis, per perquè han executat les, les hipoteques i no, eh, i són diríem els primers els primers eh, fons immobiliari que hi ha ara, actualment a Espanya jo, aquestes coses és la veritat jo m'encenc que, que realment el govern no hi posi eh, realment el seu, el seu eh, criteri per dir-ne, a veure, on hi ha avarícia, on hi ha justícia. I mentre que això no sigui, eh, realment eh, tot el sistema financer és, en, en, en aquest cas, explotador i estem nosaltres esclavitzats amb el sistema financer. I ho dic tal com sona. A veure, és que el govern mai farà això. Mai farà perquè és qui controla el govern són les entitats bancàries, que són els quatre que has dit tu. Això mai passarà. O sigui, les entitats financeres, les entitats financeres com els medis de comunicació dominen els partits polítics Clar. i en aquest cas el govern també. Això mai passarà, això és una no, utopia. Però és que, és que igual que ha caigut, per exemple, un, un Tirà o un... un ha eh, caigut a tunis perquè no pot caure també aquest govern però, no, de tirania que està, que està estudiant. Jo penso que, que havia de ser tot el, tot el, tot el món, totes les, totes les, les economies eh, occidentals que s'havien de rebel·lar en contra d'això. No sé si sabeu el cas d'Islàndia, que s'ha negat a pagar la, el deute que tenia amb els bancs de, de holandesos i, i anglesos. I això, aquí no s'ha dit res. No, perquè no convé. No convé, però és que, és que, a veure, és que no som nosaltres també els que estem pagant els plats eh, bruts, de, els plats trencats d'aquesta història. Cony, doncs pues aixequem-nos nosaltres en contra d'aquest sistema. I que s'aixequi, però jo sóc partidari d'un aixecament eh, revolucionari en contra d'aquest sistema que només fa que esclavitzar a la societat. No, no, si tu és tot a la raó. Hem donat tots a les barricades, no, ara? Com, a, sí. com abans. A les, ar a les armes. No, I, no... I, I de pressa, perquè d'aquí a un any tindrem pitjor govern que el català. Sí, sí, i, jo, I és jo... que, més, o sigui, i, i, perdoneu, un moment. Mira, jo és que aquestes coses m'encenen moltíssim, eh? i ho sento molt, perquè eh, no sé, eh, mira, i molts dels polítics, concretament, dels que abans han estat presidents del govern, eh?, estan de, eh, denigrant la, les finances espanyoles, per què? Perquè així puja el deute eh, i puja l'interès del deute. Que, això que representa que, clar, els grans financiers que són on estan ells en els consells d'administració, doncs pues, tindran més dividendos, perquè així es podran comprar el deute espanyol a més gran preu. Què bonic, Què patriotes tenim. Uh -huh. Tenim uns patriotes impressionants. Que parlen català, a la intimitat. Sí, sí, a l'intimitat i tot. <fixi> <fixi> doncs, uh, Joan Francesc, tot, tot a, això... A veure, uh, jo també puc estar d'acord amb moltes de les coses que s'han dit. Ara, recordeu una cosa, que uh, hi ha hagut bancs evidentment a països molt més civilitzats que el nostre, sí. que, sí, home, esclar, s'ha de dir així, s'ha de dir oh, així, mal, que a, a conseqüència de la crisi se n'ha anat a piqué. Molt bé. És a dir, Lehman Brothers, um, Insigne Bank nord-americà, um, actualment no existeix. Molt bé. És a dir, això és el que jo a mi m'agradaria. És a dir, que qui hagi fet una mala gestió pagui les conseqüències. El que no m'agrada a mi, al que no m'agrada a mi, és que amb diners públics treguin les castanyes al foc, a qui ha fet les coses malament. Per exemple, parlo de bancs, però també puc parlar d'altres indústries. Banc, per exemple, sí. per exemple la Seat, Seat Per exemple sí. la Nissan. Per què dimonis hem de donar diners públics a aquestes empreses o bancs? És igual, que han fet les coses malament. Per què? Dono, escolta, si la Nissan es deslocalitza i ara la Nissan, per exemple imagina't, eh, ara estic posant un exemple ara la, la Nissan diu doncs mira, aquí no, no em surten els comptes i agafo l'empresa i ara els cotxes que fabricava aquí els fabricaré a, a Marroc aquí ja veuràs tu com els sindicats es posaran bueno, com unes feres per la deslocalització etc, etc, no al cierre pam, pam, pam, molt bé Bueno, doncs, escolta, la Nissan mira pels seus interessos, perquè és que si aquí fabrica cotxes més cars que, la, que, que altres cotxes que pot fabricar en altres fabricants, o sigui, en altres països, resulta que no vendrà cotxes. Per tant, també passarà el mateix, és a dir, que els treballadors aniran uh, a, a, a l'atur. Per, per, per tant, jo el que dic és, diner privat, món d'empreses, molt bé, doncs que siguin responsables de la seva gestió. A Les empreses que treballen bé, que fan una bona gestió i que són responsables, doncs escolta, que guanyen els diners que puguin. Sempre molt bé, sempre dintre d'una ètica tot el que tu vulguis, però les, les, les empreses que gestionen malament, que s'ho trobin. Que trobin. Aquesta és la meva, la meva versió dels fets. El que no m'agrada és això, que ara es rescati el banc tal o l'empresa qual amb diners públics perquè prèviament han fet una mala gestió. Això a mi no m'agrada. No m'agrada perquè és impostos de tots. I de la mateixa manera que tu, Gauden, o jo, o qui sigui, munta una empresa, una sabateria, posar l'exemple d'abans, si no fem una bona gestió anirem a la l'atur i ho haurem de tancar i oi que no demanarem a l'Ajuntament la, o a la Comunitat Autònoma o a la, a, al Govern del País o de l'Estat o la Comunitat Europea que ens ajudi a salvar la nostra sabateria no. doncs el mateix amb una empresa de 30.000 treballadors uh -huh. sí, sí. exactament igual però jo dic també una cosa per exemple eh, actualment eh, hi ha una petita regulació que diu que el 8% han de tenir un coeficient de caixa als bancs i això està molt bé, però resulta que si, com tu dius, eh, el, un banc quiebra, jo per mi, sí, els fondos que tenien, o sigui, tots els clients, tot el que tinguessin depositat, l'Estat els ha de tornar, no el, els, ha, els ha de tornar als clients, perquè ells... ells, però Això està garantit ja. Amb, però... Eh, Sí, no sé si en els Estats Units fins a 100.000 euros si els estan, Units... estan garantits bueno, fins a 6.000 euros. Sí, euros però pensa que tu igual eh, què fem amb 6.000 euros? Eh? 6.000 euros? no, 100.000 euros ah, bueno. 100 no, estan... ah, és a dir, l'Estat garanteix a cada contribuent sí. fins a 100.000 euros en cas de que l'entitat bancària on té dipositat aquests diners quebri sí, eh? eh? vagin... per tant, jo tinc a l'entitat X tant, molt bé, bueno. doncs si se'n va a pic aquesta entitat, doncs l'Estat em garanteix fins a 100.000 bueno. euros. O sigui, o sigui, això si està, això està garantit. Pla. Ara, ara, està ara garantit jo et una cosa, jo penso que, que, que havia d'anar més lluny perquè resulta que, imagina't, jo eh, sóc una persona que, que he tingut una tenda, imagina't, eh, com deia, he tingut una sabateria i, clar, eh, sabeu que actualment el, les, les pensions dels autònoms són 4 rals uh -huh. eh? i he estat estalviant i en una entitat bancària jo tenia pla fixa i resulta que tenia pues, no sé, 200.000 euros de cop i volta perdré 100.000 eh? que són per la meva jubilació eh? perquè tu imagina't penso que més o menys cada, cada, cada família eh? 24.000 o 25.000 euros per eh, si menja cada any, si tens 200.000, pues imagina't a veure per quants, quants anys tens de vida després de jubilar-te, complementant a la pensió. És el que, o sigui, per mi, realment, havia de, de garantir tots tots els dipòsits que hi hagi al banc. Una altra cosa són les accions. Les accions en venenorris són risc. Es especula, eh, això sí que és es especular i aleshores, o sigui, com que tu quan has guanyat i has tingut els teus dividendos ja te les has dut com que només m'has deixat a mi res de, del, que, del teu benefici, doncs pues, tu has arriscat, has perdut, punt eh? ara el que eh, ha de garantir és tots els dipòsits perquè escolta'm, o sigui no, de moment estan garantits fins a 100.000 bueno, no, sí. eh? doncs el que sí que podem dir és que la nova entitat d'aquesta CaixaBank agruparà tot el negoci assegurador, les participacions en gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i en bancs internacionals com el banc austríac Erste Bank que, que té un 10%, el Bancofes Asia de Hong Kong, que té un 15%, el portuguès BPI, que en té un 30%, el francès Baurosorama, que té un 20%, el mexicà 20%, el, el banc també es quedarà en les participacions del 5% de Telefònica 13% de Repsol i en canvi la Caixa que seguirà existint i retindrà la majoria de participacions industrials a Gas Natural Fenosa un 35%, a Acbar 24% a Vertis 24,6% al, al BME un 5% i Port no, no. o sigui, no no. por Aventura el que, jo no, el que jo no comprenc no comprenc és perquè aquesta reconversió en bancs, de, les, de caixes a bancs, segons la Unió Europea és un procés lent que ha de durar fins a deu anys. Deu anys. Això per la directiva de la comunitat europea. Molt bé. El que no comprenc és com aquí això no durarà deu anys sinó vuit mesos. Com que vuit mesos? Vuit mesos, sí, perquè el setembre al setembre-octubre d'aquest any 2011 el govern ja vol uh, veure que totes les caixes han fet els deures. Deures que, insisteixo, segons la comunitat europea, haurien de durar un període, de, durar un període de 10 anys. El que no comprenc jo és com aquestes presses tan ferotges del govern espanyol. És a dir, segons el meu punt de vista, i ahir precisament li deia una persona justament que treballa a la caixa, a la caixa grossa, di que escolta, això és un torpeda ja per... per, per, per per acabar amb les caixes o sigui, deu haver-hi una voluntat política per acabar amb les caixes sí, perquè... una voluntat que no, no sabem jo, jo, la veritat, jo no, no conec els, el, el per de tot això no? però deu haver-hi una voluntat política per acabar, acabar amb les caixes jo penso que, que això té a, té a veure amb el que estan dient les caixes eh, actualment part del govern eh, està en mans polítics, aleshores, o sigui penso que igual eh, per qüestió política del de, de tema o sigui del govern actual, eh, veu que, que se l'escapen, o sigui que poden estar que, que d'aquesta manera eh, treu finançació irregular de tota la resta de partits polítics i aleshores com que jo penso a 6, eh, ara jo, que jo. igual sigui una mala, inter... una mala pensada eh? jo el que voldria és que el dia, que jo, el dia que jo tingui un deute amb una caixa o un banc i no pugui pagar el que demano és que se'm tracti de la mateixa manera que certes caixes han tractat a certs partits polítics d'esquerres sí, sí, sí. que els han perdonat el deute a mi també m'agradaria sincerament ho dubto, jo en Francesc no, no, ja sé, ja sé, jo, jo, jo és també. També. pessimista no, no, doncs, no, no ho dubtis ja et dic jo que no me'l perdonaran. No, no te'l perdonaran. Que no. Ara, al partit polític, sí. Sí, ja, ja A la mínima et eh, truquen per telèfon. És un partit Folti, polític eh? és un partit polític que té tres lletres. Sí, bueno. I sí. comença per partit. <ríe> Penso que, que n'hi ha, ha també altres que, que tenen més lletres i que també han tingut finançacions que no, no totes les vegades són prou... Eh, Diríem que no, que no puguin sortir a la, Ara, a també, veu, a també, la, a la llum pública. També, també he de dir que, segons... Ja dic, jo no, sóc economista, no, no, no hi entenc gaire, però sí que he sentit economistes de, de prestigi dir que de cara als, als impositors, és a dir, al comú dels mortals, que tenim quatre duros a les caixes, a la caixa X, diuen, diuen que aquesta reconversió en bancs ens beneficiarà. Per què? Doncs perquè aquestes caixes transformades ja en bancs podran recapitalitzar-se, per tant seran més estables, tindran més solidesa financera. Per tant, de cara als impositors, en principi diuen, aquests eh, economistes, doncs, que no hi ha, no ha problema. No, no hi haurà tants problemes. No, no, no ho sé. És... Haurà... No, jo, jo, la veritat, és però que no tinc, haurà, no, tinc, no tinc una bola de vidre per saber el que serà no, no, el futur. Però, no? però és, és ben evident que, que tota... Tota la qüestió és que, que el sistema financier torno a dir-ho eh, només eh, està en la finalitat e eh, de l' verícia i no en la finalitat de la justícia. i Home, això Vens a les meves. clar la verícia, però això és una cosa consustancial amb el amb a veure, ser humà. També per exemple, aleshores com jutges tu eh, que sé jo... El, la ayer no, de Vicenç Ferrer o de, de altres, d altres persones. També aquest no, és, és, és, és, és una excepció digna d'elogi. Bueno, però, però és que també poden haver és que no, no, no tots no tots sí, eh, clar, tenen la no tots tenen la valentia i eh, diríem la, no sé, la valentia de, de, de llançar se i jo penso que hi ha moltes persones i jo o sí, sigui, que, que Poden sentir que dir-ne que, que tot el, totes les persones tenen el, aquest, aquest sentit de l'avarícia? A veure, a veure, a veure, no sé, a veure, a veure a, potser m'he expressat malament. Quan dic que totes les persones som avaricioses, a veure, jo ho, ho, ho deia, que passa que per la ràdio no, sur, no, no surt les cometes, però ho deia, entre, no vull dir que el 100%, al 100% absolutament, però la immensa majoria de persones, hem d'admetre-ho, som bueno, egoistes, però, però la, és la que... majoria de persones sí, som egoistes. Sí, sí. I per tant i per tant, el sistema financer no és res més que un reflex del, del, del, del, de, la, de la condició humana. Però, eh... ara Això no vol dir que hi hagi un Vicenç Ferrer, una mare Teresa de Calcuta, uns eh, religiosos que se'n van jo que sé a quin país a, a ajudar els malalts d'aquell país que escolta són dignes d'elogi, no acabaem mai de dir-ho. És clar que sí. Però, en general, dels 7.000 milions de persones que hi ha al món, sí. o sigui, la gran majoria, la immensa majoria, som, perquè jo m'hi conto, som en certa manera egoistes, avariciosos, i que si arrisquem diners, volem extreure el major profit. Mira, ah. mira tu, les... les, les les, uh, les empreses farmacèutiques tu ho deies perfectament volen extreure el major uh, profit dels, de les seves inversions i veten, veten certes certa, o sigui eh, no, no, no es converteixen en genèrics per culpa de que, que les farmacèutiques eh, veten el, ah, el, el, el que les, les, les marques eh, el que fan és que quan una marca eh, canvia de o s'ha sigui, de convertir ja en ja no té, no té drets de, de marca, resulta que, que canvien, per a què? Perquè després continua per les eh, patents. Eh? La patent i que d'aquesta manera ve veten... S'inventen les... bueno, sí, també una epidèmia. Sí, també. I l'OMS encara ho confirma. Sí, sí, ho confirma. I que això és el que vaig jo. O sigui, que penso que totes les institucions doncs per havien d'anar... Sí. Per la gripa. Bueno, però dic que totes les institucions havien d'anar a corregir que ja ho sabem, i a fomentar sí, sí, sí. La, la, la generositat i les altres e inclús coses inclús les farmacèutiques eh, bueno, a, a l'Àfrica amb, amb el problema de, de la sida sí, inclús, eh, hi ha gent que té uns símptomes i ja diuen que té sida només per poder eh, donar els medicaments i que paguin, sí. només per això però és que l'obra social de la caixa es mantindrà Sí, sí, sí, sí això diuen de, de, de totes les caixes Sí, però és que la... De totes? Ja ho veurem Home, per exemple, jo conec Caixa Penedès que men, manté la marca la seu social i l'obra social segons, segons m'han dit el que passa que juntament amb, juntament amb tres caixes més doncs formen aquest banc però en principi no, és el que deia veure una bola de vida no la tenim no, la tenim, no sabem que faran les caixes d'aquí tres anys, no, no ho sabem el que podem dir és que per exemple hi ha biblioteques que són gestionades per la caixa casals casals d'avis casals, casals, eh, casals també per la, per la gent jove m'ha de dir Això. que a mi, a mi no m'agrada en mm. principi i sense conèixer molt el tema no m'agrada aquesta reconversió en bancs mm. no m'agrada a mi, a mi és a dir, el paisatge eh, fins i tot sentimental que tenim la immensa majoria de catalans és eh, la caixa d'estalvis sí. fins i tot hi ha, hi, ha, hi ha persones que justament quan neixen els pares, els padrins o qui sigui ja li fan una llibreta amb, sí. en aquell temps un duro és el que em van fer més a sí. veure o sigui, entre dintre ja no, no només de, és, és una cosa sentimental gairebé. per tant en principi sí. a mi estarem a, a l'expectativa sí. molt bé doncs a donar-vos les gràcies per la vostra presència avui aquí als nostres estudis per parlar d'aquest tema del qual hem doncs, parlat a, a, a tot el barri i evidentment doncs, que esperem doncs, que no sigui l'última vegada que n'haguem de parlar perquè d'aquí podem treure coses de molt, de molt de profit com hem vist. Doncs moltíssimes gràcies a Gaudens Estre per la seva presència avui als nostres estudis Gràcies a vosaltres per deixar-nos parlar També a en Joan Francesc Albarrací Moltes, moltes gràcies, gràcies I a Maribel Rubio també doncs Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa Escoltarem una mica de música I després anem cap a l'agenda d'activitats Perquè avui hi ha forces I també ens agradaria comentar-les Això serà d'aquí moments Whoa. Com és que la impotència pot trencar les forces que hem guanyat. Quan veig que la incultura té la paraula abans d'haver pensat. Quan troben que la història acaba sent un conte jac muntat. Seguis brolant, no sabem parar, no ho coneixen tots els límits de la bestialitat. Mirant al que busquem tranquil·litat, sols hi troben ts i si torn ens i tant Vll parat de gos part la vida al que quedar natural Vull parat de sort parat per parr De nou estarrà i sem escapar I no puc callar a du a terra i anar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 de Laia Armada, de Xavi Serradell, i veniu i proposeu les vostres idees. I si us agrada la, la novel·la negra, ara teniu l'oportunitat de gaudir-ne perquè comença el BC Negra 11. Vine a la biblioteca de la Sagrera i resol el misteri. Vol ser l'ajudant de l'inspector Cito i el segret Mai Tinc Po? Vine a la biblioteca de la Sagrera, Marina Clotet, i resol el misteri partint de la desaparició misteriosa de l'últim llibre de l'inspector Cito, Un dia a les curses. La quixalla es que hi participi serà els nous ajudants de l'inspector i de la mà d'aquesta hauran de resoldre un qüestionari per tal de trobar-ne el llibre. Avui, a les 6 de la tarda, a la sala infantil, adreçada als nens i nenes d'entre 6 i 10 anys. Cal inscripció prèvia a la sala infantil. Molt bé. I ara també en continuem a la Sagrera, però ens d'exposició, perquè avui comença, avui es fa la inauguració de l'exposició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 en gran part aquesta operació ha estat possible gràcies als espais que s'obtenen per la construcció de la nova estació de la Sagrera i el túnel de l'AVE. L'entrada és completament gratuïta. Molt bé. i d'un punt com és la Sagrera ens n'anem cap a l'altra banda de Sant Andreu, a tot just al barri del Bon Pastor, on hem de dir que la justícia penal al nostre país s'obre a la Biblioteca del Bon Pastor. Demà dillous a les 7 de la tarda, la Biblioteca del Bon Pastor, xerrada a càrrec de Gerard Tomàs, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, presentarà l'acte de la regidora del districte de Sant Andreu, Genma Mumbru. La Biblioteca del Bon Pastor es troba a la calle Estadella, número 62. Molt bé, i ara entrarem novament cap a la Sagrera i eh, hem de dir-vos que demà realitzarà l'espectacle Tap Jam, això és a la nau Ivanov. La nau Ivanov, del carrer d'Honduras, número 28, o s'oferirà demà dijous a les 10 de la nit de l'espectacle Tap Jam. Entrada general de 6 euros i Amics de la Nau Ivanov 4 euros. I hem de dir que continua la primera jornada d'arts plàstiques que es realitza a la plaça de Can Fabre. Primera jornada d'arts plàstiques a la plaça de Can Fabre i al Centre Cultural Can Fabre, fins, a, fins al 5 de febrer. Amb aquesta jornada es vol retre homenatge a tots els artistes que han reflectit els seus sentiments amb les seves obres dins l'àmbit ...pictóric, escultóric, fotográfico... ...tot el que engloba el mundo de las arts plásticas... ...y visuales de todos los stems ...la jornada estará plena de actividades relacionadas... ...a maquete en entorno... ...on se podrá participar en la realización de murales pictóricos... ...para adults para infants ...exposición de fotografías y de cuadras... ...dibuix amordinador... ...conferencias, tertúlias passis de vídeo, muntatges... Tot això fins al 5 de febrer del 2011, l'exposició de les obres treballades, organitza el grup de pintors de Sant Andreu, la Comissió d'Arts Plàstiques de Consell de Cultura del Districte de Sant Andreu, l'Ajuntament de Barcelona al Districte de Sant Andreu i patrocina això l'Ajuntament de Barcelona al Districte de Sant Andreu i també col·labora la Casa Piera. I si us agraden les exposicions, també us podem convidar al Centre Cívic de Sant Andreu, on es realitza una exposició, jo diria que força important, ja que té molt a veure amb el nostre barri, amb el barri de Sant Andreu, i que es diu Programa de Residència Espinocho 2011. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix aquests dies l'exposició Programa de Residència Espinocho 2011. Un cop finalitzat el període de residències, els artistes que van ocupar els tallers ubicats a l'antic recinte fabril de la Fabra i Coats presenten els seus treballs a la sala d'exposicions. Avui, de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 10 de la nit. L'entrada és completament gratuïta. I ens n'anem cap a la facturia de Sant Andreu. Allà hi trobem a Anna Moreno, l'artista Som Tots, al Centre Cívic de Sant Andreu. Avui, a les 12 del migdia, al Centre Cívic de Sant Andreu, una experiència singular on l'artista desapareix tot fent la canalla i els familiars esdevinguin autèntics creadors de l'obra. La sessió forma part del programa educatiu de Sant Andreu contemporani que té per objectiu acostar l'art actual al públic infantil, juvenil i adult del districte de Sant Andreu i de la ciutat. És per això que la factoria de Sant Andreu convida un artista cada mes per tal de parli, de que parli del seu treball i realitzi en acabar un taller pràctic amb el concurs de l'assistents. Molt bé. Doncs ara, si està a Sant Andreu, ens en Tornem cap a, cap a la Sagrera, a la nau Ivanov, i trobem l'exposició A Vista d'Ocell, a càrrec de Josep Carbonell. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies, de 5 de la tarda a 9 de la nit i fins al 7 de febrer, l'exposició A Vista d'Ocell, a càrrec de Josep Carbonell. L'entrada és completament gratuïta. Doncs com la majoria d'actes dels quals us en convidem a, a, a que tingueu la vostra presència, doncs són gra habitualment gratuïts. Com també eh, la que eh, avui es realitza a la, a la Biblioteca del Bon Pastor, que porta per nom Jocs d'Àfrica i que eh, s'engloba dintre el cicle i altres petits detallers de descoberta enredat amb l'acció. La Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadella número 62 us ofereix avui, a dos quarts de sis de la tarda i dins el cicle lletra petita i tallers de descoberta, enreda't amb l'acció Jocs d'Àfrica a càrrec d'Osunyeunyang. Apren a fer-te deu jocs d'extratègia i atzar, seleccionats entre els més divertits i antics dels que encara es juguen a Àfrica i col·labora Editorial Takatuka i l'Associació Media Àfrica. Cal inscri inscri inscripció prèvia i l'entrada és completament gratuïta. I tornem a parlar de... del... Del, cal del calendari escolar, ja que continuen les, jo les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. Continuen les jornades de portes obertes de les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu, l'Escola Mare de Déu de la Soledat, eh, al carrer del segle número 35, aquest dissabte a les 11 del matí. L'escola Arrels, al carrer Cardenalta d'Esquini, número 70, el 19 de març de 10 del matí a 1 del migdia tindrà les portes obertes per que la vulgui visitar. L'escola Jesús Maria i Josep, al carrer Sant Sebastià, número 55, avui de dos quarts de 6 a eh, dos quarts de 7 de, de la nit, bé, bueno, de la tarda. Molt bé. També tenim l'escola L'Esperança, del carrer Quito, número 25, que pel que fa al batxillerat, doncs tindrà les portes obertes el 2 de març de dos quarts de 7 de la tarda a les 8 del vespre. Això sí, cal demanar cita prèvia. També l'escola Laia, a l'adreça del carrer Neopatria número 74, i també cal demanar hora per visitar l'escola. Doncs ens, eh, ens informen de que ens queden pocs minuts. El que sí que podem dir-vos és que continuen també les jornades de portes obertes als col·legis d'educació infantil i primària de Sant Andreu i que eh, si voleu anar a la Navi 1 off aquests dies podreu gaudir de l'espectacle Shakespeare per 4 Macbeth doncs nosaltres que aquí donant les gràcies a la Presas per la seva presència avui en el nostre programa moltes gràcies també al Xavi Álvarez sense el qual doncs evidentment aquest programa no podria ser possible i nosaltres si voleu en retrobem demà demà dijous a aquesta mateixa sintonia a la sintonia de Ràdio Trinitat B al 91.6 de la FM que passeu una bona tarda